Och välkommen till Hbo Radio till programmet Söndagstimmen med mig, Tommy Hildersson och det här programmet det kommer att innehålla en hel del prat med politiker här i kommunen och idag så börjar vi med Sverigedemokraternas Mikael Rubbestad Du får presentera dig själv mycket vem du är och vad du gör och lite grann sånt där mm. ja, Tack så mycket för att jag får komma hit idag jag heter som sagt Mikael Rubbestad, jag är 33 år gammal, bor här i Bålsta. Man skulle nästan kunna säga född och uppvuxen även om jag flyttade dit först när jag var fem. Men jag minns väl inte så jättemycket från tiden innan dess. Två barns far till två stycken små flickor och politiskt sett så har jag då varit ordförande lokalt här för Sverigedemokraterna sedan 2012 i april. Ja, och hur kommer det sig att du har kommit in i det här med politiken nu då? Jag har väl alltid varit en sån här kille som tycker om att vara med och ha, ha en åsikt så att säga, inte bara sitta och titta på. Så, så har jag nog alltid varit sedan jag var liten. Jag var med i elevrådet i skolan när man var liten och, och, och sådana bitar. Och jag sitter gärna med i, i styrelser, i samfälligheten där jag bor. Och, så, så man liksom får vara med och, och påverka. Och politik är väl egentligen samma sak istället för att sitta hemma framför eh, tvn och... ja tycka och tänka och bli irriterad på saker och ting så är jag hellre med och försöker påverka. Då kan jag i alla fall titta tillbaka på det efteråt och känna att jag i alla fall försökte göra någonting åt saken. Så att ja. säga. Jo, men så är det väl. Och eh, det är väl eh, vettigt tycker jag. För att istället för att bara klaga på allting så är det väl bättre att vara med i någonting och säga sin syn på saker och ting. Va? Men hur man vill ha det va? Ja, men precis, precis. Vill man förändra någonting så måste man ju vara med och försöka göra det själv inifrån så att säga. Ja, absolut. Hur kommer det sig att du eh, valde Sverigedemokraterna här och nu och... Eh, Ja. ja, alltså jag har som sagt alltid varit ganska intresserad så redan som 14-15-åring så började jag så att säga, intressera mig för politik om man säger så, eller samhället i stort och då var jag väl mer inne på linjen Folkpartiet. Eh, från därifrån har jag gått vidare till att sedan sympatisera med Moderaterna Men alltid har jag känt att det är någonting som inte riktigt stämmer Utan i tio frågor så kanske jag håller med sju Och de andra tre har varit någonting jag inte står för Och då har jag känt att nej, det är inte tillräckligt bra för att jag ska kunna engagera mig Men visst, av, av det som finns att välja på idag så är det det jag väljer att rösta på Och sen för inför valet eh, 2010 Då tänkte jag, nej, men nu, nu ska jag faktiskt ge alla partier en, en helt ärlig chans och, och visa mig vad de står för Så att nu, nu nollar vi blocket och börjar från noll så att jag gick in och läste alla partiprogram för alla partier. Och så gjorde jag även de här testerna på nätet. Man kan gå in på TV4, DN och sådär, svara på 25 frågor, prioritera lite så Och så får du fram ett resultat vad du borde rösta på. Första gången jag gjorde det testet, då visade det sig att jag var Sverigedemokrat. Då tänkte jag, jaha, okej, okay, det här var ju väldigt otippat. Det var verkligen det sista jag, jag trodde. Så att, uh -huh. Men okej, okay, vi, vi gör ett annat test. På en annan sida gjorde jag även den. Och får fram samma resultat där. Kanske inte hundraprocentigt, men att jag höll med om ungefär 85-90 procent av frågorna. Och tänkte jag, det här var ju faktiskt ganska spännande. Så då gick jag in och laddade ner deras eh, partiprogram och läste igenom alla de frågorna. De hade då någonting som de kallade för vårt kontrakt med svenska folket, 99 frågor, som var viktiga för partiet. Jag läste igenom dem och 97 av dem kände jag att det här lät riktigt, riktigt bra. Och någonstans där kände jag att jag hade så att säga, hittat mitt parti. Så då valde jag att rösta på Sverigedemokraterna i valet 2010. Sen så dröjde det dock ett halvår, nästan ett år, innan jag valde att själv engagera mig. Så jag kontaktade lite lokala företrädare här i Uppland, så vad det var för människor och ja, kände att jag kunde få ett bra förtroende för dem och vidare. Och sen har det utvecklats sakta men säkert därifrån. Är ni många här i Håbo kommuner som är med i Sverigedemokraterna? Ja, alltså, vi, vi växer ju. Eh, när vi bildade partiet lokalt 2012, då vi fanns så att säga inte lokalt överhuvudtaget. Utan jag flyttade tillbaka till Håbo och Båls efter att ha varit härifrån i några år. Eh, bott i Sigtuna Märsta bland annat eh, så kom, kom tillbaka hit och kontaktade då partiet på distriktsnivå Uppland blev du informerad, nej de finns inte i Båstad det finns 12 stycken medlemmar vi förde en dialog under några månader och sen så till slut 2012 tidigt så blev det så att vi bildade en förening för att vi var fem stycken som var intresserade sen har vi växt sedan dess så att vi var 12 då och vi är väl sist jag hör någonting så är vi 54 stycken medlemmar i partiet i alla fall o Opsan, ja, men det låter det bra. och du är ordförande här i Håborg kommun då. stämmer bra sedan april 2012. Jaha, och det känns bra tycker du? Jag tycker att det är jätteroligt. Faktum är att vi har årsmöte senare idag så att vi jag fortsätter som ordförande eller inte, det, det återstår jag att ja. se. Men jag hoppas ju det. Men det är jätteroligt där faktiskt att engagera sig. Ja, vad kul. Du, jag tänkte fråga dig, jag har lite brännande frågor så här liksom. Mm. Och, men först så tar vi ändå Ditt musikintresse, vad är det det? Mitt musikintresse är otroligt stort, jag har, det är ett av mina absolut största intressen och jag har gjort egen musik sedan jag var liten, jag till och med faktiskt släppt en skiva 2008, inom en väldigt nischad typ av dansmusik så att jag känner att det kanske var lite för hårt och radikalt för att spela i den här radion idag. Men... Jag har en CD som det står Scooter på här. Mm. Den har jag tagit med för att det där är en grupp som var väldigt stor och viktig för mig under 90-talet så att säga. Som tonåring så hade man verkligen sina idoler ja. och mina två grupper var antingen To Unlimited eller den här gruppen Scooter och jag tänkte det här är ändå musik som verkligen på något vis har varit viktig för mig under min uppväxt att den identifierar mig som man kunde säga. Bra. Vi tar och lyssnar till en av låtarna på den där scenen där och så får vi återkomma med lite frågor till dig efter det. Då. Ja. Ja, det var lite häftig musik det där. Ja, <laughs> ja det kan man väl säga, kanske. <laughs> ja. Eh, det här är. Ja, du hade ett ganska brett spektrum vad det gäller musik så, eller? Ja, det vill jag väl påstå. Alltså, jag vill väl säga att jag egentligen tycker om eh, det mesta men du kan eh, slå på stand by me med Benny Kings som jag tycker att det är fantastiskt och du kan säkert dra på någon. Väldigt toppmodern, hårdrock. Jag kommer att tycka att det är helt okej okay. det är med. Så att, ja, ja. Det är jag... är kul. kul att vara lite... Gilla det mesta så här. Va? Ja, det är lättare för mig att säga vad jag inte tycker om men tvärtom, ja. tror jag. Ja, just det. Ja, kul. Du, eh, Sverigedemokraterna, ja, de har ju fått mycket kritik för allting. Och eh, förra valet då så blev man ju nästan lite chockad av att se de andra politiska partierna, hur de reagerade mot eh, Sverigedemokraterna. Mm. Eh, efter det så vill man ju knappast rösta på något annat parti, tycker jag, som de uppförde sig då. Jag tog väldigt illa vid mig när jag fick till exempel se Oli där, när han inte ville gå in i samma rum som Åkesson. Ja. Åkesson. Mm. Och nej, jag tycker inte alls om det där, men det är mina personliga åsikter. Jag tänkte i alla fall höra med dig om det här med invandringen. Varför? Varför kallar de Sverigedemokraterna för rasister? Ja, det finns ju flera olika anledningar till det. Vi skulle säkert kunna prata om det här hela den här timmen, bara om den frågan så att säga. Men vi kan ju gå tillbaka till 1988 när partiet grundades. Och de, några av de personerna som var med då, de företrädarna, det är ingen hemlighet att de hade en mycket av en rasistisk ideologi och bakgrund så att säga. Däremot så det partiprogrammet som man författade redan då det innehåller även idag kanske 70-80% samma text och den texten i sig är väldigt bra det tycker jag fortfarande, men de personerna som var med och grundade partiet de var inte riktigt människor som jag ställde mig bakom och sen har ju de bara några år senare har ju de försvunnit och gått vidare de bildade ju sen nationaldemokraterna men i och med att du har den här grunden att det var personer som hade en bakgrund i bevara Sverige svensk, den här BSS-rörelsen, så är det ju det någonting som alltid kommer ligga oss i fatet. Och det är någonting vi helt enkelt får hantera och leva med. Det är där det ligger, alltså att folk tittar på bakgrunden till det hela. Ja, det är ju en, en, ett aspekt så att säga. Sen har jag, det även det att vi är ju ett invandrakritiskt parti. Och vi ser ju till, till kostnader och sådana saker. Och det är ju många som inte riktigt kan, som inte riktigt vill lyssna på vad vi egentligen tycker och tänker. Utan det är väldigt lätt att lägga in oss i ett fack och bara racister. rasister, det är ju ett epitet vi idag slänger oss med väldigt, väldigt enkelt. Oavsett vad du säger så att säga. Men är det inte så egentligen att ni vill bara få en ordnad invandring? Absolut. Vi, alltså många tror ju att vi vill, vill stoppa invandringen eller att vi vill slänga ut alla i landet och det är absolut inte sant. Utan vi menar ju att man måste ha någon form av kontrollerad invandring som är anpassad efter vad den svenska ekonomin kan hantera och vad samhället klarar av så att säga. Ja, jag menar är inte det bättre än att man öppnar upp för alla att komma hit? Att man liksom ser till i första hand att de som kommer hit att de får det bra? Ja, det, du sammanfattade precis exakt det jag tycker och tänker sluta säga. Mm. För att jag, jag menar att om du har det, det säger själv om du har en en skolklass 20 personer och så kommer en kille in i det gänget ja då kommer de andra 20 så att säga välkomna honom och ta hand om honom om ser till att han blir en gäng. Troligen blir det exakt samma effekt om vi är två personer. Men om du stoppar in tio personer, ja då kommer det automatiskt bli att de tio inte riktigt kommer in i den här gruppen utan det blir snarare det här vi och domtänkandet. Och jag skulle säga, snarare säga att det föder främlingsfientlighet. Men hur kommer det sig då att de här partiledarna nu som är så mycket emot Sverigedemokraterna att de, att de inte förstår det här, att de, att de inte förstår att ta hand om människor som kommer hit istället för att bara släppa in allihopa vind för våg? Jag tror att det för det första så är det så att det har kommit in en ny spelare på arenan. Men när de har varit sju partier väldigt länge, här kommer in den åttonde spelaren som vill vara med och, och ta, ta makten, så att säga. och det, det, Ingen vill ju ha konkurrens, så de blir tvungna att ge från sin makt, och då drar man ju till. Alla medel redan där för att vi behåller det. Det och att vi dessutom har stora odds att få en så att säga vågmästarroll och då blir det ju så att säga inte egentligen storleken på oss så viktigt utan det är vår roll som vågmästare som blir väldigt avgörande och det är ju ett direkt hot mot de andra partierna. Så jag förstår att man tar den enkla vägen ut och, och slänger lite sån här repetet på oss. Det är lätt istället för att ta debatten. Jag tror att i många frågor så skulle de inte kunna ta det mattan de skulle förlora men då är det lättare att slänga ut lite grejer och undvika oss. Men gör inte det att man tycker illa om sådana personer som företräder sånt? Jag menar de säger att eh, rasister och sen så försöker de komma fram i sin politik och de bara gnäller och skäller på dem andra. Ja, förlåt, v vad menar du en gång till? Alltså. Nej men jag menar på det liksom att eh, de andra partiledarna liksom bara klankar ner och vill inte vara i samma rum och allting sånt där mm. och eh, menar på och sen så bara liksom framhäver sin politik och sen så när de har en debatt så uh, gnabbar de mest på varann och talar om hur dålig den andras politik är. Mm. Det där är ju ett problem som, som inte bara gäller när man debatterar gentemot oss utan det är ju ett generellt problem för att det man ska göra i en debatt är ju att framhäva vårt alternativ, varför vi vill göra en sak inte gnälla på de andra. För att då blir det precis som du säger blir Det blir en någon form av smuts och pajkastning när man kastar saker på att av vad andra gör dåligt. Fokusera istället på vad vi vill göra för att förändra samhället och göra det bättre. Exakt. Är det inte sådana partier som vi vill ha egentligen? Eller ett sånt parti som vi vill ha? Absolut. Jag tror att alla partier egentligen har förutsättningarna för att göra ett sånt jobb jag, min grundförutsättning är att alla människor som är politiker och politiska partier de är med av en och samma anledning och det är för att göra Sverige till en bättre plats att bo och leva på sen vill vi bara nå dit på olika sätt och jag tycker att de sätten som många andra partier gör för att få, häva, få fram sin egen politik det är fel för att man väljer istället att smutskasta de andra istället för att fokusera på vad man själv vill göra bra så att säga ja. Eh, vi sitter här i flera stycken idag Det är inte bara Mikael som är här idag Utan vi har eh, Bo Hellgren Och eh, han är med i H&R-radio Och sen har vi Ragnar Rosberg Som är tidigare Radio Siktuna. Jag tänkte höra, är det någon av er som har Någonting som ni vill fråga mycket om här idag? Jo ja. mm. eh, Du ska jag få ta mikrofonen här på oss. Ja just det, jag tänkte fråga dig Röker eller snusar du? Inget av dem faktiskt Nej just det, och eh, har du slutat eller har du aldrig börjat? Aldrig rökt och jag fick en snus en gång av min pappa när jag var fem år. Och det gav resultat kan jag säga. För att den flög ut fort och jag har aldrig någon som velat ta igen efter det. Jaha, du har ungefär samma erfarenhet som jag då. Ja. Jag, jag började när jag var åtta år och han började dra in den här röken så spydde jag. Ja. Men... men den här frågan om rökning och eh, tobakens skadeverkningar, mm. hur hanterar ni, du och Sverigedemokraterna det? Ja om vi går tillbaka till den här lagen som man införde för några år sedan att man inte fick röka på restauranger och sådana okay. saker så tycker vi att det var väldigt väldigt bra och vi vill ju till och med dra det ännu längre så att säga att du ska förbjuda rökning på allmän plats rent generellt på samma sätt som att du inte får gå runt med en ölburk på, på en allmän plats och sitta på en folkpark och dricka öl så att säga. Utan det, det här är ju en tanke om den allmänna folkhälsan Och rökning är ju inte lämpligt Faktum är att hade någon uppfunnit cigaretten idag Då hade det ju tveklöst blivit narkotikaklassat Så att vi vill ju göra vad vi kan För att förbättra folkhälsan Och rökningar i allmänna rummet Är inte direkt ett, rätt, ett steg åt rätt håll då. Ja, men det är Där har vi ju samma åsikt Men eh, Själva problemet ligger ju då i att eh, Det finns en industri då Som tjänar pengar på det här Mm och nu finns det alltså en kampanj då som heter eh, Tobacco and Game Rökfritt Sverige 2025. Okay. Och, det, mm -hmm. och det går alltså ut på det att, att eh, man ska skapa en opinion som då påverkar regeringen och riksdagen att vi tar åtgärder så att tobakens skadeverkningar kan avvecklas 2025. Just det. Jag känner inte till den kampanjen alls Men rent spontant Utan att vara insatt och ha läst på frågan Så tycker jag det låter väldigt väldigt vettigt ja, just det. Så att det, det låter som något jag kan ställa mig bakom Och ja. jag kan väl hoppas och tro Att även partiet rent generellt kan ställa sig bakom ja, det. det Ja men det låter bra kan... ja. Det var ju både Helgens synpunkt Och så där lite fråga till Sverigedemokraterna som sagt var jag. Vad heter Ragnar Ropsberg Är det någonting som du ville fråga mycket om har några synpunkter eller någonting du vill fråga om? Ja, Jag kanske kan vidga frågan. Har ni generellt ett antidrogpolitiskt program? Har ni och framför ni det tydligt så att eh, presumtiva väljare kan ta ställning? Eh, jag, måste nog, ja, nej, jag måste nog svara nej på den frågan för att det är flera olika frågor som vi fortfarande håller på att eh, ta fram ett väldigt mer inriktat och tydlig åsikt i vi skulle kunna ta exempelvis varje fråga det är också en sån här ganska stor och känslig fråga som vi inte riktigt har landat i en slutsats i ännu men vi kommer att göra det innan valet sen så får jag återkomma i hur vi kommer att landa så att säga Ja, där ser man, det finns mycket frågor tror jag om vad ni för, för politik och det kommer väl att bli så framöver också, vi hoppas väl på att alla partierna här i Håbo kommun ska ta tillfälligt i akt att vara med i det här radioprogrammet som kommer att sändas varje söndag nu då, mellan klockan 11 och 12 där alla ska få berätta lite grann om sitt, sig själva, sitt parti och sina, ja, vad de har tänkt sig för någonting för valprogram. Jag tycker det låter jättevettigt. Jag ser det nästan som en, en skyldighet som lokal politiker i sitt engagemang att Se till att informera för folket vad vi tycker och tänker. För att ska man kunna rösta i valet i höst då måste man ju veta vad vi, vad vi vill. Ja, just det. Är det någonting, Mikael, som du skulle vilja framföra så här, liksom, som verkligen är någonting av det viktigaste i hela vårt program? Alltså vi har ju våra punkter som vi fokuserar på och det är ju då eh, invandringsfrågan, den, den känner ju alla så att säga redan till så att den är nästan onödigt att gå in på. Men annars så är det att vi vill ju bygga ett väldigt stabilt och tryggt samhälle så att vi vill ju bekämpa kriminalitet. Och sen har vi även en fokusfråga som är äldrevården, att vi ska ha en riktigt bra äldrevård, en riktigt värdig äldrevård så att säga. Det är de två stora grejerna, eller tre egentligen då man lägger till invandringen mm. på den regionala nivån. Ska vi ta och bryta om lite grann musik mer här, vi ska se, det var ju nog Uggla här nu, har du Magnus Uggla som favorit? Ja, nu har jag nog valt utspåret Trubbaduren med Magnus Uggla som också är också av en eh, klassiker, det är för mig sommar, det sitter runt elden och någon har tagit med sig en, en, en gitarr och Ja, alla tjejerna spanar in han som sitter och spelar istället för mig Men det, det är lite minnen från ungdomen ja, jag Spelar ju detalj själv, ja Jag gör inte det, så att det närmaste jag kommer är nog piano Och det är jättesvårt att släppa med sig ner på stranden sådär. Ja, det kan vara det Ja, men ja. vill jag snabbt på Magnus Unglär Jag hade fått svan på en dam Som kan få en att bli monogam Och lite vilt gått fram Och börjat att köra Mitt stora förförarprogram då sett Kat kattstevens darm Till tonerna från en gitarr Då kom han grabben med G är ja, en riktig gitarrknäppare En råblå nordisk prins Två dagars skäcksdump T-shirt och avklippta jims Slog sig ner vid vår plats Presenterade sig så som Mats Så slog han en ton Började sjunga mitt i vår konversation Den tjej jag skulle ha i säng Följ genast in i hans refräng För haren spelar man en enda gång Tjej, du vet, sjunga är inte min grej Men jag är ett jäkla kap För jag läser matte Och läran om statsvetenskap för När man får sig loss mot en skur av toner från en trubbadur Det skulle han veta den man Han som skrev sången House of the Rising Sun Den börjar matselt sonika Då blåser på armonika för har spelar man en enda gång Börjar sjunga på en gammal sång Är det ogörligt jag längd att söka stoppan Har han blått en enda gång ett skriv, lär han varje melodi Från då började åka det till lilla loppan Framåt fyra, fem Fick jag nog och i hem men vad jag tror och har på känn sitter han och säkert kvar där. Ön. För arvets. Det var lite ugglar där. Eh, vad har du... Eh, många favoriter med Magnus Uggla, eller? Ja, det där är ju absolut en av mina absoluta eh, ja, ja. favoriter. Eh, mång många låtarna kanske jag egentligen inte tycker att de är så här fantastiskt bra. Det är bara att de har varit en så stor del av mitt liv och min uppväxt att de, de framkallar minnen. Och då, då blir den ju bra i sig, bara av den anledningen. Mycket är väl det att eh, musik är väl bra när man gör någonting roligt eller sådär i samband med musik va? Mm, mm, absolut. Det är en grejer som man gjorde när man var ung liksom, så kommer man och, ja just det, det gjorde jag där och där. Det var ju mysigt så Ja, men det är musik och doftminne. Ja. Det kan ju verkligen få ja, det så det så saker ja. att komma tillbaka. Ja visst, absolut. Så att det är... Ja, du har hållit på med musik mycket själv. Du gjorde ju på datorn där förut, sa du, ja. mm. Mm. Jag började ju, om vi hoppar långt tillbaka, så började jag med att jag spelade saxofon då i, i musikskolan när man går i fjärde klass. Nu mm. var jag väl kanske inget proffs på det, men det var lite där någonstans som det hela väcktes. Och sen så när jag konfirmerade mig så fick jag mitt första musikprogram till, till datorn och sådär, min, min farbror. Och sen har jag liksom gått vidare därifrån och... 2008 så kom jag så pass långt att jag faktiskt eh, tog mig i kragen och satte ihop en hel skiva ja, ja. Eh, som, som släpptes. Ja. Så det är jätteroligt. Ja, det är roligt. Mm. Får, håller du på med det nu också? Eller? Vad gör du för någonting nu? Vad jobbar du med annars då? Ja, egentligen så är jag anställd som it-tekniker på ett, ett företag i Salentuna. Men faktum är att jag just nu är känsledig därifrån för att eh, jobba med Sverigedemokraterna på heltid. Dock så betyder inte det att jag jobbar med egentligen den politiska delen utan jag är anställd att uh, jobba med administrationen och organisationen i, in, inom partiet. Ja, ja. Uh, för att, uh, inför valet, om vi ska ta lite snabb sammanfattning, inför valet 2010, då kunde ju så att säga vem som helst kandidera i valet. Kalle Kula kunde gå ner till vallokalen, skriva sitt namn, Kalle Kula, lägga i vallunan. Om allt föll väl ut för hans del, då, så hamnade han i kommunfullmäktige. Och sen kunde han sitta där och föra sin helt egen politik som egentligen inte hade någonting med oss att göra. Och sen får vi krigsrubriken om hur hemska Sverigedemokraterna är. Och det här är ju självklart någonting som vi har tagit lärdom av. Och nu efter riksdagsinträdet så har vi fått en helt annan ekonomi. Så att nu har partiet valt att anställa ett antal personer, så kallade valorganisatörer. För att hitta människor som är lämpliga, sortera bort de som kanske är mindre lämpliga eller de som vi själva benämner som spännande människor. Plus att man nu för att kandidera måste man anmäla sig ett år i förväg, man måste fylla i ett kontrakt, man måste lämna in ett utdrag i belastningsregistret och så vidare. Och så vidare. så att det är en helt annan procedur bakom det för att i den mån vi kan då säkerställa att det är lämpliga människor som, som företräder vårt parti lokalt. Ja just det. Jag måste säga att ni har ju ett väldigt, ett väldigt skärpt språkrör. Åkesson tycker jag alltså, Jag tror inte han skulle tycka om att bli för språk men, nej. Äh, <laughs> nej, nej men absolut det är, Jag tror att det, vi har ju honom att tacka för Väldigt väldigt mycket Innan dess hade vi en kille som heter Mikael Jansson Men det är, det är före min tid Så att jag kan inte riktigt uttala mig så utan, Men det är som du säger Han är väldigt skärpt, han är väldigt lugn saklig Och kan hantera alla frågor Han blir inte irriterad Även om det är en väldigt jobbig journalist eller en människa från en, med en annan politisk åsikt så att säga, som är på honom. Ja, det måste ju vara väldigt svårt det där. Just med alla de här påhoppen liksom, att kunna ändå stå kvar fast vid sina synpunkter. Va? Ja, jag skulle inte vilja byta plats med dem som, som det ser ut idag. Eh, visst, jag skulle kunna tänka mig så att säga att eh, va, ha en högre position. Men, men så utsatt position som Jim också har, det är nog inte många som vill byta plats med honom. Faktiskt. Men när, folk, när du pratar med folk och talar om att du är Sverigedemokrat, vad, vad får du för reaktioner då, då? Rent generellt är det faktiskt ganska bra. Alltså, någonstans så tänkte man ju som att, Nej, men jag ska komma ut som Sverigedemokrat. Så var det en gång i tiden och då hade man någonstans gjort sig beredd på det värsta. Men jag tycker att jag överlag har fått en väldigt positiv respons. Jag vet inte om det är ett sätt att mäta men om vi ser till vänner man har på Facebook så att säga, då hade jag ganska många där och när jag då, att säga, blev offentlig med mitt politiska engagemang så tappade jag väl en fem-sex vänner och sett då till att jag har då nästan fyrsiffrigt antal vänner. Uppenbarligen känner jag inte alla, men då kan jag väl ändå tycka att det var en ganska liten del som, som tog starkt emot det. så att säga ja, Men alltså på tio personer skulle jag vilja säga att eh, tre är väldigt positiva. Eh, sex är neutrala och en är väldigt negativ. Ja. Ungefär. Ja, men det känns väldigt bra. Ja, absolut. jag tycker absolut. det tycker jag är jättekul. När att komma ut så där, det har ju liksom talats om också att Sverigedemokraterna är emot homosexualitet. Hur, hur förhåller det sig med det egentligen? Jag brukar säga som så och det har jag väl egentligen snott lite grann ifrån i också att vi struntar ju fullständigt i vem en annan en människa är kär i en annan människa sen om båda är män, båda är kvinnor om det är man och kvinna så att jag, jag förstår inte varför vi ens skulle ha en åsikt om det överhuvudtaget homosexualitet eller bisexualitet heterosexualitet, det är en helt ointressant fråga och man får självklart tycka om precis vem man vill, jag ser inte ett problem överhuvudtaget, det är en icke-fråga för mig skulle man kunna säga. fullständigt men jag förstår inte varför jag blivit de just sådana saker? Jag tror att, för att en av våra grundprinciper vilket många säkert som av våra motståndare skulle skrattas är att vi ser till alla människors exakta lika värde och exakt samma förutsättningar för alla. Och då menar vi att då, om det nu inte spelar någon roll om du är heterosexuell eller homosexuell för att för, för mig och för oss är det absolut ingen skillnad alls då kan vi delvis vara emot att man ska, säga ska lyfta fram vissa grupper Menar, om vi tar då som ett exempel eh, Pride-festivalen, som ett rent konkret exempel Då lyfter man ju fram en grupp Men du skulle aldrig någonsin ha en festival För heterosexuella så att <här> För att våran princip är att alla människor är ju identiska Då behövs det ju liksom inte lyftas fram någon grupp För alla är ju exakt lika mycket värda Och där i och med att vi då kanske kan tolkas som att vi är emot Pridefestivalen då tolkas det i sin tur som att vi är emot homosexuella och sen så spinner du vidare på det här. Men faktum är ju att vi vill precis tvärtom. Att det ska inte vara någon skillnad och det finns ingen anledning att framhäva den ena eller andra gruppen. Egentligen har det ju blivit lite sjukt på något sätt att man måste liksom det här med att det måste vara en Pridefestival. Att man inte kan acceptera människor som de är. Utan det. Ja, precis. Alltså, jag, jag, självklart så accepterar jag alla människor precis som de är och jag ser ingen anledning att framhäva åt det ena eller andra hållet utan alla är identiska och lika mycket värda. Det är punkt. Det är färdigt där. Ja, det är en annan fråga. Det är lite grann mycket som diskuteras idag och det är det här med skolan och undervisningen i skolan. Mm. Hur förhåller ni er med det? Liksom, vad ska man göra? För att nu sägs det ju att det är speciellt grabbar som har svårare för sig i skolan än vad flickor har. Ja, skolan är ju på, på dekis skulle man kunna säga och vi ser de här undersökningarna som kommer att vi gör ett sämre och sämre resultat hela tiden. Eh, det vi vill göra i det, i det långa loppet, så att säga, är att återförstatliga skolan. För idag så är det så att det är, det är en kommunaliserad skola, och varje kommun får ju själva då lägga sin egen budget kring skolan har du då en, en rik kommun så kan ju de lägga mycket mycket mer det betyder att om du är i en fattig kommun du får inte en speciellt bra skolgång och bor i en rik kommun du får en väldigt bra skolgång självklart ska ju alla barn och ungdomar i Båsta, eller förlåt, i Sverige ha exakt samma förutsättningar och då måste vi ha en skola som är likvärdig oavsett vart du bor det ska ju inte vara skillnad om du bor i en fattig eller en rik kommun om vi då återlägger ansvaret till staten, då får vi en enhetlig skola över hela Sverige och då spelar det ingen roll. Det är den långsiktiga planen att vi tar tillbaka ansvaret dit. Sen så måste vi också höja status på läraryrket och det kan vi börja med att, göra att vi höjer lärarlönerna. Det är väldigt viktigt. För att idag har vi väldigt kompetenta människor som vill vara lärare. Ja, är de väldigt kompetenta, då rekryteras de någon annanstans och försvinner de från skolan. Vi måste behålla kompetensen i skolan. Folk ska vilja stanna som lärare i år efter år och då måste vi höja statusen och det börjar vi ett första steg då höja lärarlöner. Eller? Men har inte lärarna bra lön idag då? Det tycker jag inte nej. Inte sett till vad de gör för samhället. Nej. Vad, det är lika där med sjukvården också mm. som eh, går lite på där. Va? det är väl svårt att få läkare och... Mm. Det, det är ju samma sak där. Vi behöver för det första höja statusen på yrket och det gör man oftast genom att höja lite igen. Sen måste vi se till att folk får rätt till heltid för att idag så är det väldigt mycket att du erbjuds deltid inom sjukvården och det, de pengarna räcker inte för folk och då väljer man bort någonting annat alternativt så jobbar man med det och har ännu ett jobb och det sliter ut människor, då orkar man inte då försvinner man ifrån det ganska fort så där måste vi se till att det, man har rätt till heltid eller i alla fall en lite bättre lön så att man kanske kan klara sig på exempelvis en 75% i deltid sen ska ju de som vill jobba heltid självklart ha rätt att göra det men vill man jobba heltid inom statligt finansierade områden så måste man ha rätt att göra det men egentligen är det så, det var, jag kommer ihåg många, många år sedan då var det innan datorn kom och så här, då började folk säga det, att vi, vi får inte jobba bort oss själva liksom att eh, datorerna tar över och så men det är ju ofta så där idag med robotar och allting sånt där att eh, Maskinerna tar ju över, och det behövs inte lika mycket människor. Nej, det är väldigt mycket industri så att säga, som kan tas över. Men för att när man bygger en bil så krävs det mycket folk. Nu är det nog mest en övervakare som sitter och trycker på knapparna ja. för att sköta. Men, men världen utvecklas, ju, och, och utbildning och sånt. Alltså, fler och fler människor vill ju utbilda sig och jobba med olika saker och ting, och där behövs det alltid människor. Människor kommer alltid att behövas. Sen anpassas ju och förändras världen men jag tror inte att det har något större problem att anpassa oss efter hur, hur världen utvecklas. Men det där borde egentligen ha gått lite grann hand i hand tycker man med utveckling och jobb och sånt där. Va? Nu är det ju många människor som har blivit utan jobb och inlederat ja, automatiseras och sånt där. Mm. I, I Sverige är det ett problem för att vi, vi har en konkurrens utifrån från andra länder och sådana saker. Du, du kan ju väldigt lätt komma hit. Och jobba och sådana saker. och Vi har en, en landsbygd som blir allt mer lidande för att allt mer centraliseras till städerna och sådana saker. Du väljer ungdomar att flytta in till städerna eller kanske åka till andra länder och sådana saker. Så att alltså det är ju många olika faktorer som spelar tillsammans hur vi ska försöka få det här att fungera igen. Men då är vi tillbaka lite grann till det där med invandring och så att det kommer alldeles för mycket människor in här som vi inte har tid eller vi kan helt enkelt inte ta hand om dem utan. Vi borde rikta in oss på att alla ska få samma möjlighet. Liksom. Mm. Och sen så måste vi då fokusera just när vi är inne där på jobben att vi har så kallad en eh, marknadsanpassad arbetskraftsinvandring. Och det betyder helt enkelt att är det ett jobb där vi själva inte har kompetensen i vårt eget land Ja men självklart ska vi plocka ut en eller plocka in den utifrån, det säger sig självt mm. Men är det så att det finns massa yrken där vi har väldigt mycket människor som söker och konkurrerar kring samma jobb Ja då finns det väl ingen poäng med att lyfta in ännu mer personer som ska slåss om samma jobb Utan då blir helt enkelt så att vi säljer ut jobbet så att säga till den som kan tänkas att ta lägst lön Och då får vi massa låglönade jobb och det är ju ett scenario som vi inte vill hamna i såklart Ja. Mycket synpunkter, mycket frågor och sådär. där. Och jag tror Bosse hade en fråga till, men jag tror vi ska och spela ändå till här innan Bosse får komma in. Vi tar och på det här då. Live. Life will never be the same Ja, den heter faktiskt med bara Life, men det, så sjunger den i refrängen Ja, den sjunger där och, eh, Kommer det någonsin att bli detsamma efter valet i höst? Nej, då kommer nog livet förändras en gång för alla Det kommer nog göra det Ja, och ja. sen kommer det här bli ännu mer spännande 2018 Sen tror jag att det kommer börja ja, lugna ner sig om ja. ska jag säga. Till alla er som har slagit på HBNR Radio här nu 87.7 Ni lyssnar på Söndagstimmen Ett program som kommer att sändas varje söndag nu fram till slutet av maj och där olika partier ska få presentera sig själva och sitt program och sin livsstil och lite grann sånt här. Och idag är det som sagt var Sverigedemokraternas Mikael Rubbestad som är här och pratar. Och vi har pratat om lite av varje här och nu så har Bo Hellgren har väl några frågor här. Jag tror att den ska Ragnar Rosberg också få fråga någonting här. Så Bo, så här är mikrofonen. Okej. Okay. Känner du till utarmat uranvapen? Nej, där måste man nog säga pass tyvärr. vet gärna informera mig där. Jo, just det. Det var så då att... Det är då... Alltså första Gulfkriget och andra Gulfkriget så använde USA då... Alltså, man säger att det är utarmat uran, men... Men... Det, det, det är alltså bomber då som innehåller uran, va? Mm. Och de här... Alltså, förutom att de då... Alltså stridsvagn, alltså det, det är ett hårt material så att att de, de ja, det går igenom pansarvagnarna och så där vidare. Mm. Men sen är det också då att det här uranet det sprids ju då både i luften och i vatten och förgiftar och det har alltså lett till att ja, missbildade barn då i, i, i Irak och så vidare. Mm. Mm. Och eh, det här är ju då en ett orsak till att människor då flyger från Irak och från andra länder. Mm. Ja, det är förståeligt. Så att när det gäller då invandringen mm. så är det ju, finns det ju orsaker till den. Och det som kanske borde bästa det var ju att se till att, att det inte fanns. Orsaker till att människor behöver fly från sina länder. Mm. Absolut, alltså du är inne på en linje där. Alltså allting handlar ju om orsak och verkan. Men det, det vi gör nu det är ju egentligen att hela tiden försöka hantera Alltså resultatet av olika saker och ting. Det är, självklart så skulle man ju vilja gå tillbaka till, till grunden och förhindra att det någonsin händer från första början. I det här fallet är det väl då lite svårt i och med att bomberna en gång har detonerats så att säga. Det är lite svårt för att få det ogjort dock. Jo. Just det. Men, precis som tobaksindustrin är, borde man avveckla så är det ju likadant med krigsindustrin så att säga. Ja alltså jag är väl inne på att man borde hitta så att säga det är ett hemskt ord men man brukar kalla för en terrorbalans så att säga. För att först om du hamnar i ett läge där alla har samma möjlighet till försvar då vågar ju ingen så att säga attackera en andra för du vet att de har exakt samma sak att slå tillbaka med. Det är steg ett och när du sedan har landat där då börjar man ju successivt samtidigt allopa avvackla neråt så att de alla då har exakt 100% så att säga. Davve alla till 90, alla till 80, alla till 70, och sen till slut så ju alla nere på noll. Jo, men det var ju precis vad vi hade då före 90-talet kan man mm. säga, då. Men det har ju. Alltså Det, det här med murens fall och alltihopa. Det, det ledde ju bara till att, att kapitalismen. Alltså, det blev en. Alltså den kommunistiska. sfären, den blev bara en. en en kapitalism som var ännu värre än, än resten av världen, så att säga. Mm, mm. Så att eh, det har liksom inte hänt det du säger, så att säga. Nej, det, det Terrorbalansen fungerar inte, utan det måste ju vara så då att, att den som har den här terrorbalansen måste ju själv på något sätt inse... Jag menar, om USA då har... har, har eh, Ja, är den, den som har mest eh, vapenmakt, så att säga. Mm. Så vore det naturliga att de då såg till att, att av, alltså ner, då istället för att använda sin makt, då för. För ekonomiska syften. Ja, det är absolut. Det håller jag med om. Och alltså, sen kan jag förstå om man kanske inte då vill rusta ner för att man är rädd för att, så att säga, ha ett, då ett mindre rustat försvar än något annat land som man kan ja, tänka känna ja, sig hotad av. Ja. Men jag håller med alltså om det. Och Sen så tycker jag då att vi måste se till att FN har resurser att göra noggranna kontroller av alla länder för att hela tiden se till att vi följer mm. den här balansen och sedan rösta ner enligt de reglerna vi har bestämt. För att, alltså, hela tiden, det här bygger på en vision Att man vill nå någonting Sen så mm. gäller det att alla följer den Det räcker med att en egentligen avviker från den Så faller hela konceptet mm. Och där måste vi då se till att det är noggranna kontroller Och att man verkligen beviras om det Så att man bryter eh, ja, det, det ingångna avtalet så att säga mm. Men det är en extremt stor och svår fråga eh, Där skulle jag definitivt prata med Mikael Jansson, vår för detta partiledare För det är någon som kan det här så det hand kan säga. Mm. Okej okay. Tackar Ja, det ser man. Vad Ragnar Rosberg för detta radiosiktumna? Ska du ta och ta. prata lite grann med ja, Jag har en, bara en, och, en enkel fråga. Det kanske, Vad har ni för relation till närradioverksamheten? Det var ju så att historiskt sett är det så att närradion är en förenings när från början. När den startade, låt säga, 79-80. Och då undrar jag, jag menar närradion är ju en bra informationskanal så att säga för lokal kanske för partier, lokala partier men alla partier eh, slutar och, och prata i närhåll Vad har du för inställning till dig Mika? Först och främst så när radio rent generellt ligger mig personligen väldigt väldigt varmt eh, om hjärtat eh, faktum är att jag eh, under 90-talet själv var med i Hobonärradio och, och sände en hel del ungdomsprogram och sådana saker. Det fanns ju till och med en period när vi hade något som kallas för turistradion som man kan se lite igen som Hobonärradios glansdagar. Vi sände måndag till fredag, 8 till 6 i princip och då var det som störst. Sen är ju då problemet att världen och tekniken utvecklas på den tiden så var det så att det fanns inte internet. Vill du lyssna på en låt då var du tvungen att köpa skivan eller så var du tvungen att ringa och önska låten på radio i Så är ju inte fallet idag. Du, du går in på internet och slår på Spotify eller hur man nu vill göra. Man använder bara sin mobiltelefon. Så att dagens ungdom, ska jag säga, de har inte intresset för eh, närradio. Det, det bidrar ju självklart till att den är, är på väg ut, så att säga. Men eh, jag håller med. Jag tycker att Närradio är en viktig, eller Närradio rent generellt, är en väldigt viktig, viktig del av det lokala samhället. Får jag bryta in lite grann? Mm. Jag funderar lite grann på, vi har ju en grupp av fem stycken gymnasiegrabbar som sänder program här i H&R-radio varje måndag. Mm. Och, eh, det tycker jag visar lite grann intresse på att några av dem har snappat upp det här med liksom, att få prata i radio. Mm. Jag tycker det är jättekul att höra. Det är verkligen fantastiskt. Så att vi, det behövs ju eldsjälarna så kommer ju vad den handlar om för verksamhet. Ja. Finns det inte människor som brinner för det så kommer det aldrig att fungera så att det. Men så att närradion är absolut någonting som måste bevar bevaras över hela Sverige för att man kan lyfta fram lokala frågor precis som vi gör här idag så att säga. Mm. Man får träffa lokala företrädare, man kan berätta om vad som händer lokalt på byn, evenemang nyhetssändningar och så vidare. Det är väldigt viktigt. Följa kommunfullmäktige, vet jag har varit uppe på tapeten att man ska direkt sända överhuvud och närradio. Ja det gjorde vi. <coughs> Förlåt, det har vi ju gjort i många år. Mm. Men sen så har ju eh, någonting annat tagit över där så att nu kör vi inte det då. Men i alla fall tycker jag just det här med att gymnasiegrabban och sen har vi en tjej ganska ung, som också har ett program här. Mm. Så att det har blivit en lite nytändning, så att säga, på HVN Radio. Ja, jag kan tänka mig det. Alltså för, för jag menar, Internet har ju slagit igenom 95-96, där så blev det som liksom störst i Sverige. Och även om det är någonting som för alltid kommer att vara kvar, så har ju själva hypen så att säga, kring det här lagt sig. Och jag tror att man lite mer börjar intressera sig för, för grunderna. För närradio, och vanlig traditionell radio, är lite av grunden till att sända musik och sådana saker. Och, för, för idag har det blivit för lätt med internet, med, medan radio så att säga är lite mer, man, att man måste vara lite mer i framkant och verkligen vara intresserad så att säga. Så att det, det gör att det blir intressant igen för att andra har blivit för lätt om du förstår vad jag menar. Så att jag tror att intresset för närradio kommer att komma tillbaka och sen kommer det gå lite grann i vågen. Det kommer finnas en period när det är populärt och sen kanske man tappar igen för att sen komma tillbaka och så vidare. Det, det kommer gå lite upp och ner beroende på hur teknik och allting utvecklas såklart. Är det där lite grann ungefär som vinylskivor? För det har ju blivit populärt med att samla på vinylskivor nu då? Ja, jag tror att det är väldigt bra jämförelse. Alltså för vinylskivan ansågs ju vara död när, när cd-skivan kom såklart. Ja. Men vi har ju sett att den delvis har kommit tillbaka och idag så finns det ju artister som släpper helt nytt material. De släpper på både cd, internet och på vinyl. Och många alltså diskjockeys och sånt där, ute på klubbar och sånt där för att återigen där, det har blivit för lätt folk tar med sig en dator och trycker på lite knappar då vill de som verkligen är riktigt, riktigt kunniga visa vad de kan och då gör man det svårt för, sig, så att säga. för vem som helst kan absolut inte hantera att spela vinylskivor med vem som helst kan hantera en dator Det var någon som sa åt mig här för något år sedan liksom, vi pratade om det med vinylskivor och sa att det, den bästa musiken får man liksom från en vinylskiva Ja, jag skulle nog säga att det är en, en, en smaksak men du har ju en helt annan, annan ljudbild från en vinylskiva så att det, det går ju aldrig att jämföra ljudet på en CD och en vinyl för att det, det, är ju, det är ju riktiga om vi ska nörda in oss så att säga men alltså, det handlar ju om frekvenser och återgivning av olika toner och sådana saker och en vinylskiva har ett väldigt speci specifikt ljud mm. och viss typ av musik gör sig bättre på vinyl än på en CD-skiva så, så är det absolut Alltså ja. Ja, är det någonting speciellt så där som du skulle vilja föra fram någonting mer som är väldigt viktigt att få ut till folk nu och när här har möjlighet att sitta och prata så här till alla som bor i kommunen och lite till? Ja, alltså det jag det skulle vilja säga det är någonting som vi faktiskt pratade om här i pausen det är att jag är av den åsikten att väldigt många människor idag röstar på ett parti men man vet inte riktigt vad det är man röstar på. Jag är helt övertygad att om, om alla människor gav, satte två, tre timmar av sitt, sitt liv på att verkligen sätta sig in i, i de olika politiska frågorna. Så tror jag att ungefär hälften skulle byta politisk åsikt. Jag säger absolut inte att alla skulle rösta på Sverigedemokraterna, även om det vore väldigt trevligt. Men jag tror att man skulle bli förvånad över resultat man får. Man kanske skulle rösta på någonting helt annat. Och jag tycker att man är skyldig sig själv och samhället och sen sina framtida barn och så vidare att verkligen ta del av det här och sätta sig in i saker och ting för att verkligen rösta rätt. Och inte så att säga så som många säger att nej men jag har ju alltid röstat på det här partiet. Ja men du är inte så tror jag att vi har alltid ätit pannkaka och ärtsoppa på torsdagarna. Alltså, nu ska vi fortsätta att göra det. Ja, man är väl lite fast i rutiner och så som man alltid har gjort, men ja. samhället förändras. Jag menar, Socialdemokraterna byggde Sverige och de ska ha all heder för det. Men nu är samhället inte samma sak som det var då alltså saker och ting förändras och man kan inte alltid vara kvar i samma banor, man måste se hur samhället utvecklas idag så behövs Sverigedemokraterna vi behövdes kanske inte 1970 och vem vet hur det ser ut år 2040 det, det får vi se då ja, Vi kommer fram till mycket saker här idag vi ska ta och lyssna på lite musik här innan det blir några slutord sen. klockan är åtta minuter i tolv och du lyssnar på söndagstimmen här så i när Radio och till 7,7 Ja, det var den sista låten som du, mycket hade valt idag. Mm. Okej okay, Fred med Chili White och Kenny Peach. Och anledningen till att jag valt den är att det var en låt som var väldigt, väldigt populär när jag sände NAR-radio 1994. Ja. Eh, det, jag tycker nog att det, det borde nästan bli så att du får göra ett eget radioprogram. Ja, tanken har ju slagit mig. Det, det handlar bara om att eh, ha ett heltidsjobb, vara eh, ordförande, engagerad politiska och två små barn. Ja. och ett hus, det tar sin tid och två galna katter för att de tar upp en hel del tid om Det gäller ju att hinna med allting här i livet, det är väl så att alla människor har så mycket för sig då Det är ju så, alltså livet är ju annorlunda alltså, å andra sidan så hade man ju väldigt mycket för sig förut om vi ser till att man gick upp med solen fem på morgonen och gick ut för att ta hand om korna så att säga och man gick ju inte mm. las för en sollikning heller och sov fyra-fem timmar men jag tror att vi är mer stressade idag även om de så att säga, hade egentligen mer att göra då. Men sen när man är som jag nu och är pensionär så funderar man på liksom, hur har jag haft tid att jobba förut? Ja, jag vet precis vad du menar. Bara jag har semester för lång period då börjar man göra en massa saker. Så bara, hur 17 ska jag ha tid att börja jobba ja. igen nu? Men det är det här med att bo också ja, och bo och leva. och sånt där. Hur är det med bostadsfrågan här i kommunen? Det ventileras ju rätt så mm. mycket så här. Vi har en väldigt stark bostadsbrist här i Håbo kommun. Är det så att du vill flytta hemifrån exempelvis så är det ju mellan tre och tio års kötid beroende på vad du vill ha för storlek på läkenhet, äh, lägenhet och sådana saker. Eh, faktum är att man kommer bygga en hel del nu så att det, det kommer ju bli jag tror att det jag ska inte gå in på siffror eh, för att jag är lite osäker men jag vet att man bygger ganska mycket glas nu eh, uppe här mitt emot Lide ungefär. där blir det väl en 200 inom de närmaste åren och sånt där. Eh, så att det byggs ju eh, men det skulle behöva byggas mer och mitt parti är väl inne på att undersöka frågan kring att bygga mer i kloster För det är väldigt mycket fokus på, på och, och centrala men det har så mycket mer än så. Kommunen innefattas på kloster och det är en del av kommunen vi absolut inte ska glömma bort. Och jag tror att väldigt många människor skulle vilja bo där ute för att det är fantastiskt med naturen och sådana bitar där ute. Men allting har ju blivit så dyrt idag. Allting har blivit väldigt väldigt dyrt och det beror lite grann på Håbo kommuns geografiska läge gentemot Stockholm och sådana saker. Mm. De byggnadsföretagen som finns här ute, om de ska bygga, då kan de välja att bygga i vår kommun eller bygga in i Stockholm. Eh, så att i och med att de ligger mitt emellan och i Stockholm betalas det mycket mycket mer så varför skulle de välja att betala, bygga här ute? Så vill vi få hit dem att de ska bygga här. Ja, då får vi också betala och då blir hyrorna därefter och så vidare. Så att det blir lite en ond spiral så att säga. Ja. Men det är klart människor som jobbar idag om man är på tycken och jobbar då tjänar känner man ju väldigt bra. Mm. Ja, visst. Men sen är det då de som är pensionärer och de som bor ensamma kanske har det lite kämpigt. Det kan vara tufft där. Mm. Och, det, och det är det väldigt, väldigt dyrt. Jag, jag vet inte om det stämmer men jag har hört någonstans att eh, Håbohus då, som är den största hyresvärden här i kommunen sett till läget och, och så vidare så är de det är ett av de dyraste bolagen i, i hela Sverige. Eh, men då har man då räknat in avstånden till storstad och per kvadratmeter och så vidare att man slår, slår ut det så, så att säga. Ja. att det är väldigt dyrt att bo här om ni jämför med exempelvis Fagersta. Ja, jag tittar runt lite grann i, i Sverige så där, liksom Värmland till exempel och mm. det är väldigt stor skillnad på, på hus och mm. allting sådär. Jag vill absolut inte på något vis mm. kritisera Håboa hus utan jag vet att de gör verkligen vad de kan för att få ner bostadsprisen utan det är, det är saker och ting runt omkring. Deras utgifter är så pass stora att de inte har så mycket val tyvärr. Mm. Ja, mycket. Kul att ha det här och få reda på lite saker och lycka till i valet här i september. Tack så jättemycket. Jättekul för att jag fick komma ja. hit. Det är ett val nu och så snart här i maj var EU-val. Mm. Det kommer bli jättespännande för att vi kommer lokalt här att ställa upp med en valstuga. Vänsterpartiet gör det inte, vilket betyder att vi är det enda EU-kritiska partiet som ställer upp EU-valet lokalt. Ja. Ja, det ser man. Mm. Ja, men det är kul att ha det här. Och eh, förhoppningsvis här nu. så Nästa söndag så kommer det något annat parti. Vad det blir, vet jag inte. Och om det inte är någon som ställer upp då så kommer vi väl att prata lite grann. Vi som är här, Bo Helgren och eh, Ragnar Rosberg och jag. Och sen en killet till, tror jag. Kommer väl att prata lite grann om kanske det här programmet. Och eh, ja, framtida program. Tack till alla som har lyssnat och slå på radion nästa söndag också i den här tidpunkten. Och eh, så hörs vi då. Tack så mycket allihopa. Tacka. No matter No matter what they do No matter what they teach us What we believe is true No matter what they call us However